rela beren muruari galdezka mm -hmm. eta beste erabiltzaile batek espiratu dego. Ane Santestebanek Facebooka erabiltza du eta hau da berak e, egin digun argazkia armiarmasarearena. Hasiera batean perfil edo profil moduko basortzen sortzen duzu eta bertan sartzituzu, bueno, datuak, ba zure datuak, bai bizenak, nongoaz haren, noiz egite dituzu urteak, Azken, ba, azken batean urtero-urtero ba, hori urtero, ba, abisatu egiten dizu, ta, ba, ba, zure lagunen urteak eta ba, jakiteko manoiz ba, diren gauza ba, e, ba, gerraztu egiten dizkizu. Eta normalean ba, e, eskatzen du baita ere korreo elektronikoko kontua sartzea. Nik orduan kontaktuak ditut ez, eta nire korreo elektronikoa duten guztiei eh, abisatzen die nik Facebooka daukatela. Orduan e, ni ditute bai kontaktu batzuk eta horren or, arabera beikustezaket e, zeine daukan Facebooka edo zein ez ortuan zer egiten du ba ikustenen lagun bate daukela eta ordun e, gonbidatzen dut email e baten bidez e-mail bat iristen zaio e, ba gonbidapen bat egiten zaio egoteko. Man... ehoteko holako arrakasta non dira nola ulertulit ez zergatik galdera horrekin joan gara euskal herriko unibertsitatea eta komunikazioa irakasten duen miren gabantxok erantzun digu ikusten utor gertatzen nahi dela da e, youtubeen e, gertatzen den moduan a... Telebistan ikasitako bueno, ba, emozioen espektakularizazioa edobe be, ba, emozioen, hau gure harremanen bitarteko emozioak edo espektakularizatu iten direla, e, ba hori, Sare sozial hoietan, e, pantalla virtual hoietan. Orduan, e, zare sozial hoietan zertu dira ba, e, YouTube edo izango bazan moduan, baina modu mugatu batean, zuk e, mugatzen duzu, nortzuk diren zure ikusleak, zein nan zure ikuslegoa. Eta ordun ba zu e, eskaparate batean egongo baziena moduan ba, erakusten duzu zure bizimodua. Ordun ba imajinatu ba 17 urteko eskatil batentzako bere eredua bada erakustea bodengo gorputza daukala edo atzera dala lagunekin eta bera oso ederra dala ba hori ditu bera Argaskiak. hori deigarria da emozioak spektakularizatu egiten dituzte gaur gazte. Eta egiten den galderetako bada ea horrela, ba balioa galtze ote duen laguntasunaren esanaiak eta ta kontzertuak. Unibertsitateko irakasleak ara ze esan digun, Miren Gabantxo intzongo dego lenda bizi eta Idergabona ondoren. E galdera berberein dezakezu mundu fisikoaren inburuan, ez da? Gaino gure harremanak edo gure lagunak mundu fisikoan diren benetaskuak edo diren ikesatenoak moduan eh moduan edo erabiltzen direnak, ezta? Bueno, benetasku eh, lagunak ba, ikuse behar ez, es, zenbad ditugun mundu fisikoan edo bai. Zerket asko de gai honen inguruan estatu bati bat, hemen baino hemen azpidatzen bueno, da, baina bueno, ekerketa aldetik gutxiago egiten da. Baina han oso datua dago astaldi. Orduan ba esaten dute, ba bueno, ain taltegarria berez ezta da, ez. Eh, hor askotan, ez? gazteek egiten dute, zuten egiten, ba egiten dute kalean egiten dutena, baina beraiek eh, ordena gaioan egiten dute. Osea, naturaltasun gustu bizi dute. Osea, guretzako berria da, baina baina beraientzako ez, ja jaordeta gaioekin jaio dira eta bueno, azkenean ba kalean ba ez ezagun batekin ez ezitz egitea ba, dakiten bezala ba, internetan iguala. Azkenen diferentzia handirik ez dago eta bueno gainera inkluso ikusten diote etekina hondiagoa ateratzen diotela ari dira ikaten gainean e, abilezia asko garatzen e, kreativitatea e, behar badan leno ba zug de maguneidas edo ler que he igual sa ba hori kaleratzea edo bueno bestei garzia eta gaur egun horia jo sargoiteute garzia musika baita ere bai bai oso نيكoso positive gustando menta